Éztem. Csak szépen. Tök jó. Uh, én számomra újra darokat a Ez minden jó. Tatabányai nem működik uh, Szóval nem ismer engem, mert vagyok, uh, vagy Máté, vagy ahogy tetszik nektek, nem tudom. És uh, én vagyok a lelkész, vagy egy pásztor, Tatabányára gondolgatóanak ezt a délen, és, uh, Bizony van, van van egy városlész, hatabán egy alsó gala, és egy alsó gala-i acceptationtel beszélek. Uh, néha nem is tudok jól ragozni, ragozni uh, a cigyeketre, de, um, uh, de Isten segítségei szerintem érteni, ahol És uh, fogunk folytatni. Uh, ja, minden vicc. Oké, okay. Amerikába jöttem, és uh, mettersége című. Krisztus uh, uh, Jézus. Ig ig igazán zene igazán, de valahogy olyan pásztor lettem úgy közben, és uh, nagy kiválságom igazán nektek uh, szolgálni ma. Uh, és uh, szeretném kifejezni, hogy Tatabányi, mi nagyon szeretünk Győrök, és nagyon imádkozunk a Győrök és... Uh, Rendszeresen imákszunk, imákszunk őket a szívünkön. Uh, fogunk folytatni a másik Timotéus uh, levelét, vagy a Pál másik levelet Timotéushoz, hogy tetszik, mert uh, hogy mi, mi, német János szokott mondani, hogy nincs második Timotéus, csak egy van, ugye? Nem, mint a második déla vagy valami és Pá, a pár második level is, és uh, fogunk csak nézni két, két verset ma. Uh, két egyszerű verset, nem lesz uh, nagy újdonság azoknak, akik itt már, már jártas az igével, vagy az evangéliuma. Ez, ez a legalapabb, alapabb, van olyan szó? Legalapabb üzenet ami amiben... van. Óvasom a két verset. Ja. Második Timotéus 2, 1 és 2. Fiam, azért, inkább ebből bovosom. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, ami a Krisztus Jézusban van, és ami tőlem hallottál sok tanul előtt, azokat ad át megbízható embereknek, akik mások tanításra, tanítására is alkalmasak lesznek. Két egyszerű igövás, uh, Pál itt uh, azt mondja, hogy azért fiam, tudod ezt összekapcsolik az első fényzethez, ahol bátorította, hogy ne szényeljen az evangéliumot, se engem, aki börtönben van, tudod, legyél bátor. És, um, és, és azt mondja, hogy fiam, tudod ezek nagyon ilyen familiai szöveg, tudod család, én azt hiszem, hogy sokszor mi gondolkodjunk Pál, mint egy kemény teológus, aki hajtotta egy csapatot a medetrán világon, gyűlökezett plántán. De itt láttunk valamennyit a szívéből. Ő börtönben van, ez az utolsó levél, amit Pál a, írt. A, sokan gondolják, hogy a levél, írása, a levél írása után kb. négy hónapa már, már lefejelték Pál. Mi nem tudjuk, biztos vannak, akik másképpen gondolják, de biztos, hogy, hogy, hogy Pál tudja, hogy, um, hogy talán nem tudja, hogy fogja látni megint Timotérst. Ezt a fiatal srác, aki, aki fölvette a Lisztrában, és aki mellette hívta, és, um, és tudod, szeretőt, mint egy papuka. Az Úrhoz vezetett, tanít, tanítványozta őket, őt adott egyre több feladatokat, bátorította őt, küldött őt oda, meg ide, meg magához. Egy munkatárs, egy fia, egy barát. És azt mondja, hogy azért fiam, lehet érezni, lehet érezni Pának a szívét, hogy hogy valóban szerette Timotéust is, és, és aggodott érte, algodott a, a gyülekezetekért, amiket plátált. Tudta, hogy talán ő nem, nem fogja meg egy turnét csinálni, és a, mi, mi lesz? Mi lesz? És tudja, hogy egyre erősödött az ellenállás, a kultúrában az üldöztetés, és, és, uh, és azt is tudta, hogy egyre azért, mert gyülekezetek növekedtek, egyre jobban vonz, vonz, vonzotta a, a furcsa gondolkodó embereket, akik akartak beférkőzni és valami más evangéliumot hirdetni. Szóval algodon, algodon van Pának szívében, és azért, fiam, erősüdjél meg a kegyelemben amely Krisztus Jézusban van. Ez, ez egy egyszerű üzenet. És igazán az az alapkő mindennek. Kegyelem. Kegyelem. Pál használja ezt, ezt a szót több mint százszor az írásaiban. Ő valóban kifejtette sok szempontból, mi a kegyelem. Mi fogunk ma nézni egy, egy pár más verset más uh, levélben, nem csak Páltól, hogy, hogy próbáljunk megérteni egy kicsit, mi a kegyelem. Ez egy szép szó, nem? Kegyelem. Uh, angolul nagyon szép. Grace. Uh, a nagymamám Grace-nak hívták. És, uh, és uh, ez egy, az egy olyan szó, ami melegíti a szívünket. De miért? Miért? miért? miért? miért? Mi olyan különleges? A kegyelemről. Én azt hiszem, hogy a, talán kezdünk a Jánosnál. János, uh, ő viszont nem sokszor használja a kegyen, kegyen szót. pedig ő sokkal misztikusabb volt a párnál, de, de őkább a szeretetről beszélt. De párszor használja, és, uh, és, um, és mond valami nagyon érdekeset uh, János 1.14-ben, amikor bemutat, Jézust az evangéliumának a kezdetén. Azt mondja, hogy az Ige, az Jézus testélet, közöttünk lakott, és látunk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszűségének dicsőségét, telve kedjelennel és igazsággal. Azt mondja, hogy az Ige, Jézus, ő megszületett mi nem tudtunk fölmenni Istenhez, Isten lehajolt hozzánk, ő jött hozzánk. A testben öltözött ige. <gül> és lakozott közöttünk. És János azt mondja, hogy ő, ez az ige, ez az ember, Jézus tele volt kegyelme és igazsága. Tele. Nem volt, nem volt hely másra benne. Tudod, telva volt igazsággal és kegyelemmel. Az első dolog, dolog amit tudni, tudni kell a kegyelemről, az hogy kegyelem az nem egyszerűen egy, egy fogalom. Tudod, ez nem egy filozófia. Kegyelem Jézus, kegyelem egy Jézus. Akkor tudni, mi kegyelem akkor nézzünk Jézusre. Ő telva van, kegyelemmel és igazsággal. János bizony neki volt uh, lehetőség tapasztalni valamennyit a kegyelemből. Uh, tanő volt a legfiatalabb uh, tanítványa Jézusnak. Uh, sokan gondolják, hogy egy nem tudom, egy tínézser, 18 éves. És uh, volt uh, neki testvér, uh, Jakab, nem. Oké, okay. James. Oké, okay. <laughs> és, és Jézusnak volt egy bece neki, nekik, de a mendörgés fiai. Nem tudom, hogy pontosan mit jelent, de én gondolom, hogy hangosak voltak, talán hirtelenek voltak, talán állandóan piszkáltak egymást, talán nem tudom, de ez volt Jézusnak a bece érted de, de szerintem mint egy, mint egy nagybácsi, vagy egy, egy, egy egy bácsa, ő azt mondta, hogy János, gyere, gyere velem, gyere velem. És uh, János nem csak a tizenkettők közül egy volt, de ő volt az egy, a három közül. Volt három, János, Jakob és Péter, akit mindig Jézus, tudod, amikor, amikor tizenhárman nem fértek be egy szobában, akkor csak a hármant hoztat. Amikor bement felkártani a kislányt, aki uh, meghalt, hogy amikor fölment a hegyre uh, átváltoztatni, mutatni a dicsőségét. Ő nem, nem oszta fel az egész csapatot, csak, csak három. De János, uh, ő magáról beszél, mint az egy. Az egy, uh, uh, akit Isten szerette. Tudod, ő tudta, hogy milyen kegyemem. Nem, nem érdemelte ezt a törödést, tudod, csak képzelő, hogy Isten, tudod, küldi a fiát, Jézus megszületik, itt van, tudod, nem tudom hány ezer emberrel tudta lógni Jézus, de ő, ő választotta János, hogy, hogy János legyen a legközelebb hozzá. És az utolsó estén, amikor Judás árulta Jézust és, és mindenki tudod, az asztalnak az egy oldalán, Álltak? Van egy vicc. Mi, mi volt az első dolog, amit Jézus mondott az, az Ha Igen, ha a kében képen lenni, akkor gyertek erre Oké, ez csak egy vicc. De, de azon az estén ki volt Jézus mellett? János. János. Ő ismerte a kegyemet. Isten? Rám gondolt ő, ő, ő törődik velem. Jézus tudta volna királyokkal lógni. A télógusok lógni, de ő döntette, hogy velem egy horgászfia. Egy horgászfiával lógjon. Péter. Péter ő egy másik a figura, a, akit ismerjük a, az igéből. Szeretjük őt, látjuk az emberiségét benne, hogy ő is hamar beszél, nem tudom, ő levágja főleket, ő egy-egy. A... Ja, Péter, és szeretjük Pétert. Ő büszke, talán ők fognak elhagyni téged, Jézus, de én, én nem és egy, egy fél nappal később már háromszor tagadja Jézust. Szóval ez, ez Péter, szüksége volt egy kis kegyelemre, ugye? Érdemelte Istennek a, a jóságát, hogy a, a, a, a, a tetszését, nem, nem, nem érdemelte meg. És Péter az ő leveleiben ő írt pár dolgot a kegyelemről. Az egyik, első Péter 4.10-ben van, és, um, és van itt egy hihetetlen szép kifejezés: sokféle kegyelem, sokféle kegyelem. Uh, ezt írja Péter, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jósáfára. Kegyelem, ilyen kegyelem? Szerintem a kegyelem az minden, amit kapunk a Szent Lélek által, hogy szolgáljuk. A, a lelki ajándékot, a szolgálat, a szolgálat, ez, ez kegyelem Istentől, mert ennélkül mit lehet csinálni az életünkkel? Csak idéglenes dolgokat. Én emlékszem, hogy egy darabig én, én dolgoztam Amerikában, Walmartban. A Walmart az olyan, mint az itteni Tesco. És uh, ugyanúgy úgy hírneve van, a az itteni Tesco. És emlékszem, uh, hogy uh, én uh, uh, főleg az egyetemi szüneteken dolgoztam ott, és ott dolgoztam a, a játék és a kert osztály között. És attól függ, hogy tavasz vagy ősz. Érted? Szóval, és emlékszem, hogy ott voltam össze, és uh, közeledett a uh, karácson, és éjjel töltöttem a, a, a polcokat, ugye? És nagyon szép munkát csináltam, tudod? Nagyon szép minden. És, és a lány, a lány uh, sor az, az csuporós ez csak, és egy egyenes és, uh, és másnap, hogy nézem ki? Tudod? És én gondoltam többször, Töltöm a kockat, hogy ez hiába valóság. <gül> ez hiába valóság. Töltöm, mást nem, töltöm, meg elvisz, töltöm, szóval... De, de ez kegyelem, hogy Isten úgy döntete, hogy te meg te, te, engem választjon, hogy, hogy, hogy valami való szolgálatot végezzünk, nem? Ez kegyelem. Mit tudunk hirdetni az evangéli, mit tudunk egy öllést adni valakinek, egy bátorító szót adni valakinek, és ez, ez való, ez dicsőség. És, és nagyon szeretem ezt a kifejezni, hogy sokféle kegyel, kegyelmének, talán könnyen gondolni, hogy a gyülekezetben szolgál az, aki éppen itt áll és beszél, vagy esetleg énekel valami, tudod, az, az a szolgáló de nem igaz. Sok-sokféle szolgálat van. Sok szolgálat van, ami nem látható. Tudod, a, a, az ő, az otthon, és imádkozik a fiatalokért a gyülekezetben. az egy szolgálat, ami, ami, tudod, senki nem fog, um, nem fog kapni elismerést a Földön. De a mennyben ő igen. Sokféle, sokféle, kegyenem. Ez, ez, ez sokféle. Sokfélik vagyunk. Sokféle ajándékokat adott a Szentlélek nekünk, hogy szolgáljunk, És ez kegyelem, ez kegyelem. És amit teszünk az ő nevében, az ő lélek által az őké. Az, az megáll. Az megáll. Amen. Ja. Következő fejezetben, első Péter, 5-10-ben. Uh, van egy másik van egy másik uh, leírás kegyelemről. Azt írja, hogy a minden kegyelem isten az, az a kifejezés, az is már szeretem. Tudod? A minden kegyelem istene! És ezen kezdtem gondolni, hogy akkor létezik kegyelem Isten nélkül? Nem. nem. Szóval ez, ez nem mint pénz, hogy nekem van pénz, neked van pénz, és van, van, uh, nem tudom, van még gazdag embernek a pénze, neki van sok, nekem van kicsi, mint hogy Istennek van sok kegyelem, és nekem van egy kicsi, meg neked van egy kicsi, meg, tört. de nem. A kegyelem, akkor az ővé. Oly, mint az igazság. Van igazság Isten nélkül? Nincs. Ha igaz, akkor az ővé. Ő kitalálta az ővé. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az Ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, meg erősíteni és megalapozni. Ez kegyelem. Hogy, hogy ebben a világban, ami itt tartózkodunk, mi, mi sok, szenvedünk sok mindenben. Pénzhián, betegség, fájdalom, szomorúság, csak a saját bűnünk, vétkék, fétkek miatt, szenvedünk. és szenvedünk. És, és van, van ellenségünk is, tudod, szenvedünk. És Péter azt mondja, gyülekezetnek, hogy egy ideig, szenvedtek egy, egy, egy rövid ideig, de de Istennek a kegyeme az, ami felkészít minket, én visszamegyek a listához, felkészít minket, aki megszilárdítani minket, ami, ami megerősíteni minket, ami megalakozni minket, és véglegesen az, ami elhív minket az ő menyei dicsőségre. Ez az kedjelen, az kedjelen. Én, én, én láttam, láttam sok emberben, aki aki a, szenvednek, azt a kegyelmet, amit soha nem tapasztaltam én. És, a, és sokszor mikor valaki szenved, az, a, az az emberi gondolkodás, az az a, az, az elvárás, hogy Uh, hogy talán csak kéne uh, feladni. Tudod, ne, nem, mint hogy vágyunk, hogy feladjanak. Csak emlékszem, amikor a legjobb barátom egy iszonyatos uh, valamin keresztül ment, és én mondtam neki, hogy ha feladod, és holnap mész be a kocsmába, és nem jössz ki, akkor én, én nem, nem meglepődném én nem tudom, hogy hogy tudsz ezen keresztül lenni. De aki keresztül megy nagy szenvedésen, azt tudják, mi tudjunk, hogy csak Isten kegyem el, által, nem? Isten kegyem az, ami megszilárdít, ami megalapozni minket. A barátom azt mondta, hogy én nem tudtam előtte, de most tudom, hogy a lábam egy sziklában. van. És az a sziklet maga Jézus, és, és ő tebb van kegyelemmel. Pál. Pál írja, hogy mondtam korábban, sokat ír a kegyelemről. Titusz levelében ír valamit a kegyelemről, ami talán leg, leginkább kifétjünk, mint lelkések, még pásztorok prédikációban. És az, hogy a kegyelem az, ami megigazít. <tört> Olvasom a Titus 3, 4-7-ig. De, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretette nem az általunk véghez vitt igaz ért, hanem az ő ilgalmából üdviz, üdvözített minket újász szülő és megújuló újító földője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdviz, üdvözítünk által, hogy az ő kegyelméből meg igazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Kegyelem az, ami megigazít minket. Mi nem vagyunk ártatlan. Azt tudjatok, ugye? Tudjatok, hogy nem vagyunk ártatlan. már a bíró szól, bűnös. Nem vagyunk ártatlan. Kegyelem az, hogy a büntetés, ami rád kellett volna esni, Jézusre helyezte az Atya. Hogy az Atya tud igaz és az igazító lenni ugyanakkor. Ő nem egy, egy rossz bíró, aki azt mondja, hogy oké, tetszik nekem a póló gyere be. <gül> nem, de, de ő igazító is. Ő meg megigazítani minket. az igazságunk, amit hordozunk most, mint hívők, az nem a miénk. Nem cselegedetek által, az hit által. Mi fölhúzunk azt a köpent, amit Jézus készítette nekünk. Az ő igazsága. Az igazít minket. És így mit tudunk mondani, hogy már nem vagyok ártatlan, meg vagyok Meghogyjuk bocsájtva. Pál, talán ez egy kedvencem. Pál a második Korintus 12-ben uh, ír valamit uh, a kegyelemről, ami szerintem nagyon fontos. Ebben a fejezetben uh, ő kezd arról beszélni hogy egy bizonyos ember, aki felragadt a, a, a, a mennyben, ő, igazán magáról beszél, azt mondja, hogy, hogy felettem ragadva a, a mennyben, láttam kín mondhatatlan dolgokat, de hogy, uh, hogy ne bizakadjon magamban, hogy ne legyek felfúvalkódva, hogy ne legyen én, Pál, aki a, a, men, a mennyországot látta, tőle. Isten adott egy tövis testemben. A hetedik versről ezt olvasunk. Még a kinyilatkoztatások külön, különleges nagysága miatt sem, ezért tehát, hogy ennek bizakodjam, tövis adott testembe. Sátán, angyala, hogy gyötrödjön, hogy el ne bizakodjon. Mi nem tudunk pontosan miről beszél. Én gondolom, hogy inkább, inkább azt hiszem, hogy a testemben az a fontos szó. Én azt hiszem, hogy volt valami fizikális probléma, egy betegség. Sokan hangsúlyozák inkább, hogy sátáni angyala, és talán volt valami... Um, Lelki támadás, vagy az, az a szó angyal, az nem csak jelenti, hogy ah, valaki szárnyával, az is jelentő, hogy, hogy um, üzenő. És talán volt egy, egy probléma, problémás kapcsolata pál, Pál-al, talán volt egy ember, aki állandóan gondot okozott Pálnak. Mi, mi nem tudjunk, és azt hiszem, hogy, hogy tudunk. Um, mi, mi tudunk örülni, hogy nem tudjuk pontosan, mert mi tudunk ezt alkalmazni az életünk minden problémára nagyjából. Szóval mi nem tudjuk, mi, mi volt a probléma. Én, én azt hiszem, hogy talán egy, egy, egy betegség volt, sokan uh, gondolják, hogy pár nem tudott jól látni, mert nagy betűkkel aláírta nevét. Uh, és valóban kapott pár ütést a fején, amikor köveszték őt. Talán volt valami maradó sérülése miatt. Mi nem tudjunk. Uh, de azt mondja, ez egy tövis testemben. Emiatt háromszor kértem az úrat, hogy távozik ez el tőlem. Ez nyilvánvaló, ugye? Mi tudjuk, hogy balban van, akkor... Imádkozni kell, ugye? Ő imádkozik. Ez a szó, hogy kértem, más fordításukban inkább egy, egy erősebb szó, hogy könyörgött. Tudod, ő nem az volt, hogy uram, és a... ha nem mondod, ha... ezt szeretnék kérni. Rácsolva szeretnék kérni, hogy ez ne legyen, ez a tüv bennem. Nem, ő könyörgött. Én, én azt hiszem, hogy nem csak egy mondatos uh, imádkozásra. Én azt hiszem, hogy volt három időszak, amikor bőtölt, és imádkozott, és, és talán odi hívta a társait, hogy gyerünk, megyünk az Úr elé ez, ezért, mert sokkal könnyebb lenne nekem az Úrat szolgálni e enélkül. Ugye ez nyilvánvaló, ugye? És lehet mondani, hogy totál... Uh, Uh, jogos volt Pálnak, nem? Pál, azt mondják, Uram, uh, én, én csak azt kérem tőled, amit már csináltál másoknak rajtam keresztül. Mert sokan gyógyult Pál szolgálata alatt. És, és Pál, mondjuk, Uram, én tudom, hogy képes vagy, használta engem, hogy gyógyítson, hogy gyógyítson embereket. Csak ugyanazt kérem tőled, gyógyíts meg engem. Ah, de és a kilenc, kilences vers most jön, ami híres. De ő, Jézus, ezt mondta nekem, Pának, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz az egy hihetetlen kijelentés nem? Elég neked az én kegyenem, mert az én erőm erőtlenség által írt célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozik bennem. Pálaszt mondja, hogy úgy szeretnék, hogy Krisztus erős legyen bennem. Akkor maradjak gyengén. Maradjak gyengén. De mit jelent, hogy ez az én kegyelmem elég neked? izgalmas dalt elég én kegyelmed elég, de szerintem pártalan egy sokkal szomorúbb dalt éneket mondani. jó, oké, Ilyen sokkal megfontoltam. Elég kegyelmed, igen. Elég kegyelmed nekem. Én azt hiszem, hogy ebben a kontextusban Isten kegyeme az egyszerűen azt az erőt, amit ő ad, hogy minden nap felkátsunk. Nem? Amikor tudod, hogy fájni fog, amikor tudod, hogy nem jó dolog vár rád a munkahelyeden, amikor tudod, hogy vagy talán nem tudod, hogy, hogy, hogy fogsz kifizetni a csekeket, tudod, és inkább inkább azt, azt azt gondolnál, hogy talán, talán csak ágyban maradok. Maradok ma. Talán becsukom a szememet meg egyszer, és talán, és, és talán, legalább egy darabig eltűnne minden problémám, ugye? De Isten kegyel, kegyelem az, amikor Ő erőt ad neked, hogy azon az elején te fölkelsz, és te mondod, hogy bízom benned, én nem, nem, tudom, hogyan lesz, de lesz valahogy Segíts nekem. Izgalmas, nem? Izgalmas téma, kegyelem. Szerintem nem, nem lehet kifejteni teljesen. Itt, itt ma este csak egy pár egyszerű gondolat, pár különböző írótól. Mi, mi lehetne a kegyelem? A kegyelem az, az Jézus, a kegyelem az erő, a kegyelem az szolgálat, a kegyelem az... A A kegyelem az sokféle. És Istené, Istené, és Pál ezt a parancsot, vagy, vagy bátorítást, nem tudom, parancsot, az annyira erősnek tűnik, de, de ezt a bátorítást adja a hitben fiának, Timutéusnak, hogy erősödjél meg a kegyelemben, ami Jézus Krisztusban van. Erősüdjetek ti is a kegyelemben ami Jézus Krisztusban van. És a másik vers, és amit tőlem hallottál sok tanul előtt, azokat ad át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmas lesznek. Amit tőlem hallottál, és tudod a Mit hallottad tőlem? Sok tanul előtt, ez, ezek nem voltak privát beszélgetések. Tudod, a kereszténység nem egy titkos társaság. Mi, mi tudod, bármit, valószínűleg nekem nincs válaszom, de, de kérdez bármit, beszéljünk bármiről, nincs titok a kereszténységben, nincs én elrétegett, ilyen titkos dolgok, amik csak a behaltókkal beszélünk, tudod? Vicc, tudod, nevettek, de vannak olyan gyülekezetek, meg szekták, ahol, ahol, ahol, ahol ilyen hozzáállása van. De Pál, nincs más titok, amit, amit mondtam. Tudod, nincs más titok, amit, amit ah, nem mondtam mások előtt. Tudod, ha elfelítetted, akkor kérdezd, de ah, nem tudom, epaphroditez, ő is ott volt. Tudod, emberek előtt mondtam, És azt mondja, hogy uh, és azokat ad át megbízható embereknek, akik mások tanítása tanításra is alkalmas. Tudod, ad át! Timoteusz kaptál kegyelmet, elősödjél kegyelemben, de ez nem a kegyelemnek a, a, tudod, a happy end. Tudod, a kegyelem az nem csak Neked van. A kegyelem, az másoknak is van. Van... Um, most ezen gondoltam, talán már nem segíteni. Van uh, conductors and... Uh, várja. Fizikában? Igen, fizikában. A vezetőről, hogy amit vezeti az áramotor. Igen. Szóval... Uh, igen. Szóval so a fa, fa anyag, ez nem, nem vezet? Nem, vagy vezető, Úgy kritikában, vezető áram, igen. áramot vezeti. Szóval so szóval a, so a fa. <laughs> igen, igen. Hogy ja, Mi, ig mit csinál, a Vannak a vezetők és a nem vezetők. Nem vezetők. Igen. Szóval so a fa nem vezetők, ugye? Igen. igen. igen. Fém. Fém. Vezető. vezető Jó. A lényeg. <laughs> <Köszönöm>. Szerintem. <laughs> Jó, talán ha, ha megtérés előtt Pál mérnök lett volna, talán azt mondta egy tömítősnak, hogy ne legyél olyan, mint a fa, ja. tudod? Nem, nem, nem. hogy te kapsz a, Igen. Vagy egy fogyasztó, tudod, ebben a kultra megy, ne legyél egy fogyasztói keresztény, aki csak kap. <szele> és... <gül> <gül> Ne, ne legyél így, inkább legyél, mint egy drod, vagy, vagy víz, vagy fény valami, tudod, ami át tudja adni azt, amit kaptál. Jézus uh, Lukács evangéliumában ő kérdezi egy, egy, egy kicsit piszkáló kérdést, hogy vajon emberfiának fog találni hitelt a Földön. Mm -hmm. És sokszor mi olvasjuk ezt is mondjuk, hogy uh, talán nem. <laughs> Jaj. De tudod, mi a válasz? Igen. Emberfia fog találni hitet. A földön. Miért? Nem azért, mert mit el vagyunk hitel. De azért, mert ő hűséges. És, és, és valahogyan nem lehet vitatkozni, hogy ez valóban, uram, ez volt a legjobb mód annak, hogy megosztod a, a, a kegyelmet a földön hogy minket használod, de valami miatt ő döntötte hogy ez a legjobb. Ezáltal ő kap a legtöbb dicsőségét. És uh, ő meghívja minket, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban, hogy találjon meg hitet a Földön, amikor visszajön. És uh, zárásul van egy pár Zsoltár, amit szeretnék felolvasni az egyik, a 78. Zsoltár, a 6-os és hetes vers, azt mondja, hogy tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiainak, hogy Istenben veség bizalmukat, hogy ne felejtsék el Isten nagy tetét, és tartsák meg parancsolatait. Hogy én azt hiszem, már kezdtem fáradni, nem tudok olvasni magyarul, de nem gond. Nem csak még egy. A 102. Zsoltár 19. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az újját teremtett nép. A Zsoltán író azt mondja, hogy, hogy, hogy, hogy Isten egy menedékhely minden nemzedéknek, minden, minden korosztálynak, és, és ő bebiz, megbiztosítja ezt az egészet, mert ő adta azt a parancsot az ő emberének, hogy mond el a fiaidnak, a lányaidnak, hogy ők is mondjanak a fiaidnak, az ő fiájuknak és a lányainak, hogy nemzedékről nemzedékre, hogy, hogy a generációról generációra halljanak Isten nagy tetteiről. És hogy ők vessék bizalmukat Istenbe. Ez a mi feladatunk a, a kegyelemben. tudod? mi kapunk kegyemet, Isten csak kéri, hogy adjunk tovább. Hogy, hogy, adjunk át megbízható embereknek, akik tudnak másoknak is tanítani. És uh, talán ezzel a kis uh, uh, kihívással befejezünk ma. Nem tudom, hogy milyen kapcsolatok vannak itt a gyülekezetben, uh, Tatabányán um, nagyon kezdtem bátorítani és szervezni a férfiakat legalább, hogy, hogy ilyen személyes kapcsolatban legyenek egymással, erre célre. Hogy minden pálnak legyen egy Timutéussal. És minden Timutéusnak legyen egy pálja. És a, a Gémes Tamás, a bácon, ő mondott valamit nekem a, egy hónapval ezelőtt. Azt mondta, hogy a, hogy ő, Vácon, ő visszavonult egy kicsit a, a tevésről a gyülekezetben. Ő azt mondja, hogy én ke sokkal kevesebbet csinálok. De amit csinálok az, hogy két férfival találkozok hetente. És azt mondja, hogy és növeked, növekszenek, növekszenek. És nincs tanmenet, mi nem kitöltsünk könyveket, mi nem, mi csak leülünk, élet dolgairól beszélünk, esetleg olvasjuk az ígét, együtt imádkozunk. És Tatabánya valószínűleg a legfontosabb tanítványozási kapcsolatom, nem, nem is egy gyülekezetben egy katikus uh, férfi. Igazán. És, uh, és mi három évig együtt találkozunk, olvasunk igét, imádkozunk egymásért. És növekszünk. Ő növekszik, én növekszem, ez jó, nem? Az a probléma nekem, hogy nem akarom mondani, hogy azért, mert amerikai, de amerikaiaknak a hatikonság a, leg, a legfontosabb, tudod, elv. Mi rendezünk mindent a hatékonyság körül. Minél kevesebb erőfeszítés, hanem, tudod, minél több uh, gyümölcs, vagy... vagy Eredmény. Mi? Eredmény. De Isten egyházában, Isten ez ez nem... Nem mindig jó, ez nem... Szóval, Isten gazdálkodásban más a matematika. Szóval, mi gondoljuk, hogy ez hatékony, Mert egy ember beszél, nem tudom, húsz embernek, ez hatékony, ugye? Még hatékonyabb lenne, hogy a következő hónapban, amikor jövök, hogy mindenki öt barátot hoznak, és így egy ember beszél 100 száz embernek, az hatékony, ugye? De talán nem annyira gyümölcsöző, mint amikor két ember egymás szemében néznek és beszélnek a küzdelmeiről, a fájdalomról, a reményeiről és együtt mennek az Úr elé nyitott Bibliával. Értitek, miről beszélek? És nem hát. tudom, hogy milyen kapcsolatokban végül. És mint a látogató, vendég, pásztor, én azt hiszem, hogy én tudok piszkálni. Keresétek valakit! Tudod? Akivel tudnatok hetente vagy minden más héten együtt jönni, beszélgetni. Talán furcsa lesz az és főleg férfiak, mi nem tudunk, hogy kell lelki dolgokról beszélni egymással. <gül> zenéről, kocsikról, nem tudom, Sport. sportról, de, de tanuljatok meg, mert a jahatokra lesz. Ti fogtok növekedni, és. Ti fogtok átadni más, egy más embernek azt, amit Isten tanított téged, azt a kegyelmet. És így, így, így megy uh, ezt, ezt, ezt a folyamat Isten egyházában. Nincs semmi probléma nagy alkalmokról, ezek, ezek is tök jó. Tök jó, mikor ez az a napra megyünk fel. Hol valaki volt? Tudod is és ezeken énekeni. kedjen, de elég az az nagyon és izgalmas, persze, mi nem tudunk ott lakni, ugye, nem tudunk ezt csinálni, héttől hétre. De nagyon fontos, Timotéus, fiam, erősüdjél a kegyelenben, és adj át ezeket a dolgokat másoknak is. Uram, köszönöm, hogy valaki ezeket adott át nekünk egyszer. Köszönöm, Uram, hogy Um, hűséges uh, voltál hozzánk, hogy, hogy juttassan az evangéliumot, ho hozzánk egyszer. És uh, uram, segíts nekünk csak csinálni egyszerűen, amit, amit Pál mondtunk utaznak, hogy erősüdjünk meg a kegyelemben, hogy, hogy kapjunk tőle hogy a hogy gyakoroljunk a hogy tudunk megbocsájtani embereket, és, és uh, megalázni magunkat emberek előtt, akiket megbántottunk, hogy, hogy kérjünk, uh, Bocsá, bocsánatot. Uram, segíts nekünk kegyelmesen bánni emberekkel. Uram, és segíts nekünk átadni ezt. És imádkozunk mindenkiért itt, hogy legyen egy, egy, két olyan kapcsolata, ami életadó, ami, ami gyümölcsöző, ami hasonló, mint Pál és hogy, Uram, hogy, hogy, hogy valóban a hitet találjál, amikor jössz a Földre, hogy hitet találjál itt a győrben, amikor jössz. Uram, köszönöm, hogy hűséges vagy minden nemzedékhez, minden generációhoz, és hozzánk is. Uram, áldjuk a nevedet, és magasztalunk téged. Köszönöm a kedjemedet. Nem érdemeltünk, de köszönjük, Uram, hogy adtad. Diese. azért Ámen. Ámen.